Ми покірливо виконали його наказ і повернулися додому з ліхтариком. Та найчастіше нашими квартирантами були майбутні юристи. Либонь по війні бракувало законознавців, і їх скороспішно випікали, наче ті смачні дешеві бублики в маленькій поварні з вітриною внизу Михайлівської вулиці. Пам'ятаю двох молоденьких хлопців з Росії – які нещодавно демобілізувалися з армії, так і не встигши повоювати. Івана і Сергія. Іван був з Брянщини, дотепний молодик, як кажуть. Не ліз у кишеню за словом, бувало, вийде з парадного на вулицю і годинами простої біля будинку, чіпляючись до перехожих молодих дівчат з дурнуватими запитання як-от дівчино, а скажіть на мені, прошу, ця вулиця по цій вулиці йде?» Більшість не звертала уваги на його недотепні жарти, а дехто усміхався. Якось я поцікавився, навіщо він це робить. Іван стрільнув на мене веселими очима і пояснив. Молодий ти ще, не розумієш, що таке весна для чоловіка. Так тягне на природу з гарною дівчиною. От трохи підростеш і сам відчуєш, як закипає в жилах кров. Після лекції майбутні правознавці розпалювали в коридорі за стіною нашої кімнати примус і готували собі обід. Хлопці були з бідних сімей, грошей не мали, навіть ночували у двох на одному ліжку. Животіли за рахунок жебратської стипендії. Тож і купували найдешевші продукти. Здебільшого смажили на сковорідці якусь смердючу рибу. Сусідка, зубна лікарка Аделя Львівна, проходячи повз них, затуляла рукою ніс і кривлячись, бубоніла. «І коли я вже відпочину від вашого смороду?» На що говірки Іван завжди відповідав одне й те саме. «Аделю Львівно, найкращий відпочинок на кладовищі. Як сказав відомий поет, подожди немога, будеш там іти». «Невже ви цього ніколи не чули?» Тижнів за два ці хлопці закінчили короткострокові курси підвищення юридичної освіти, якої так і не набули, одержали посвідки і повернулися до рідних місць наводити лад у правових стосунках своїх земляків. Слідом за ними у нас квартирувався теж майбутній юрист Леонтій. Це був Чемний. Вихований молодик, який завжди ходив у костюмі, в білій сорочці й пригастуку, Навчив і мене зав'язувати вуздик на кроватці, натякнувши. Можливо, і тобі колись згодиться. І я щоранку зав'язував на ньому кроватку. За що час від часу одержував у подарунок солодку цукерку, так звану тягучку. Їх продавали неподалік від нашого будинку, біля сходинок, до фунікулеру жінки, які самі і виготовляли цей найдешевший делікатес з цукру і молока. Леонтія привів до нас його батько, відомий чернігівський адвокат, солідний чолов'яга з великим жовтим портфелем. Завітав до нашої кімнати, оглянув ліжко, на якому спатиме його син, прогулявся до коридорами комуналки Зайшов у туалет з п'ятьма лампочками і, в принципі, залишився задоволений. Я хотів показати йому й кухню, та він відмовився. Леонтій обідатиме в їдальні. Батько провідував сина щонеділі. Привозив йому з дому дорогі ковбаси, сало й консерви, а коли строк навчання на курсах минув, запросив мене на літні канікули в Чернігів. «Я бачу, ви люди порядні». «Живете скрутно», – пояснив він мамі, – «тож хай ваш синок відпочине в нас. Ми маємо гарний будиночок біля річки, єй садок, а в ньому гамак», – чомусь похвалився він, поглянувши на мене. Через якийсь час за мною приїхав Леонтій. Я вперше долав чималу відстань на міжміському автобусі, досі ще не користувався цим транспортом. Салон був забитий людьми, прохід захаращений мішками і корзинами. Та й місця у нас були не найкращі, позаду, на сидіннях, що аж пашили від гарячого двигуна.